Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihi fala falamudlala Wa man yudlil falamudlala Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu an la muhammadan abduhu wa rasul Bashiran wa nadiran bayna yadayi sa'ah Ballagal risalata wa addal amanata wa nasaha al-umma Wa jahada fi Allahi haqq wa Al-Fadil Tuan Imam Selaku penerusi Pada majlis ini Ahli jawatan kuasa Masjid at taqwa Muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Saban tahun Apabila adanya Tarikh-tarikh tertentu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa Islam maka menjadi kebiasaan orang Islam mereka kadangkala berhimpun kadangkala berceramah kadangkala mereka berbincang mengingati tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tarikh tersebut apa yang penting sesungguhnya jarak masa di antara kita dan nabi sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin jauh kadangkala -kadang dengan bertambah jauhnya jarak di antara kita dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang juga beberapa kekeliruan terhadap ajaran yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmizi dalam Sunan dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Hakim al naisaburi dalam Al-Mustadrak Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hakikat ini fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepas daripada aku akan melihat perselisihan yang banyak mengenai agama. Berbagai-bagai pandangan akan dilontarkan mengenai agama. Mungkin juga sebahagian kumpulan menuduh sebahagian kumpulan yang lain salah dan sebahagian aliran menuduh sebahagian aliran lain lain itu salah fa sayara istilafan kathira akan melihat perselisihan yang banyak fa alaykum kamu kena pegang dengan sunnahku wa sunnati al khulafa al mahdijin dan sunnah al khulafa ar rasyidin al mahdijin peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan menimpa ajaran agama dan akan berlakunya perbezaan yang banyak mengenai tafsiran-tafsiran terhadap agama penyelesaiannya ialah balik kepada sunah nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan baginda dalam hadis yang diruayatkan oleh imam muslim dalam Sahihnya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita Bada'an islamu ghariba wa saya'udu ghariba kama bada fatubu lil gharaba Islam itu datangnya dalam keadaan asing pada awal kedatangannya ia dituduh sangat pelik ia dianggap asing dia masyarakat kata Nabi ia juga akan kembali pada akhir zaman dianggap asli, dianggap pelik, sunnah Nabi akan dianggap pelik fatubul gharaba untunglah orang-orang yang dianggap pelik muslim dan muslimat sekalian kurnia Allah yang besar kepada orang Islam ialah Al-Quran Al-Quranul Karim padanya ada beberapa kelebihan yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebelum daripada kita ini banyak kitabnya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Walaupun ia sem semua itu merupakan kitab-kitab Allah. Walaupun semua itu bersumberkan daripada Allah Jalla wa tetapi bagi kitab-kitab itu tidak ada satu jaminan iaitu akan terpelihara keaslian inti kandungannya. Alhamdulillah bagi kitab yang akhir iaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan dan pelihara keaslian kandungannya kita tahu bahawasanya agama-agama sebelum daripada kita disebabkan tidak ada jaminan keaslian buku mereka kita rojokkan mereka maka berlakulah penyelewengan terhadap sumber rojokan Bible, Injil sudah tidak Injil yang asli ada Bible Bible maksudnya buku Bible maksudnya buku yang bukan lagi maksud Injil seperti yang diturunkan Ada Taurat, Old Testament yang diturunkan sudah diubah wajahnya. Tetapi Al Quran dijamin keasliannya. Inna nahlun azzalna zik, wa inna lahu laaafizun. Kami yang menurunkan az-zikr dan kami yang memeliharanya. Apabila kitab-kitab tersebut tidak dijamin keasliannya agama-agama itu menghadapi ancaman yang paling besar yaitu ancaman perubahan sumber yang akhirnya menyebabkan agama itu keseluruhannya diubah. Berlakunya campur tangan sehingga Allah SWT menyebut dalam Al-Quran فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dan kemudian menyatakan ini daripada Allah supaya mereka membelinya dengan harga yang murah. Di seriweng, seriweng Taurat, di seriweng Injil, maka penganut-penganutnya apabila tersasar jalan dan tersesat panduan, mereka tidak ada sumber rojokan untuk memutuskan sama ada ini benar ataupun ini salah. Alhamdulillah bagi Al-Quran dipelihara keasliannya namun walaupun Al-Quran dipelihara keasliannya ada suatu perkara yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu tidak ada jaminan bahawasanya orang orang yang menafsirkan Quran akan menafsirkannya dengan cara yang betul Walaupun mereka tak mampu nak selewinkan inti kandungan. Pergilah ke dunia Islam mana, Quran-Quran itulah. Tetapi, semakin lama zaman, macam-macam tafsiran-tafsiran yang pelik mengenai agama muncul. Sebagian mereka menggunakan juga nas nas Al-Quran. sebagaimana mereka menggunakan juga hujah-hujah Al-Quran. sumber kedua Islam ialah sunnah yang menjadi tajuk perbincangan kita pada malam ini sunnah tidak ada jaminan bahawa bahawasanya sunnah mesti senantiasa asli ada mungkin untuk orang menyelewengkan sunnah buat hadis palsu mungkin nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Baginda sallallahu alaihi wasallam